Tiana, primera hora. Bon dia benvinguts al Tiana, primera hora. L'Ajuntament de Tiana està a l'expectativa de saber l'afectació que tindrà el decret espanyol que prohibeix els consistoris a se sobre el crèdit de més de 800.000 euros que vol demanar per pal·liar els problemes de dèficit. Tot seguit, repassem aquesta i altres qüestions en titulars. <fut> L'Ajuntament de Tiena està a l'espera de conèixer si podrà demanar el crèdit extraordinari de més de 800.000 euros que està previst en el seu pla d'assanejament pressupostari. La intenció del consistori tianenc era demanar-lo l'any vinent, però la voluntat municipal topa amb el decret aprovat pel govern espanyol que impedirà als ajuntaments endeutar-se a partir de l'1 de gener del 2011. El Servei d'Ocupació de Catalunya ha aprovat la subvenció sol·licitada per l'Ajuntament de Tiana en el marc del Pla Extraordinari d'Ocupació Local. L'import de l'ajut demanat pel consistori s'envia 70.600 euros. La subvenció aprovada pel Servei d'Ocupació s'invertirà per dur a terme tres projectes que permetran contractar set persones actualment en situació de tu. La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana ja ha tancat la programació cultural per aquest estiu. L'oferta s'estén al llarg dels mesos de juliol, agost i principis de setembre. Des del consistori s'ha apostat per donar continuïtat a les propostes d'anys anteriors. I acabem amb el Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia del Maresme, que fa una crida urgent a l'adopció de gats d'entre un i tres mesos, després que en els últims dies se n'hagi incrementat el número que arriba a les seves instal·lacions. Diana, primera hora. Notícies.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 allà enllà. Aquest dèficit pensàvem resoldre'l els propers quatre anys amb un crèdit de 800.000 euros, que és perfectament suportable, amb una previsió de quatre anys, que tots esperem que sortim de puros, no? Això pensàvem que l'Ajuntament, la segona meitat del 2011, podria demanar aquest crèdit amb un finançament a quatre anys. El 2011, en principi, està prohibit demanar crèdits per inversió, però estem esperant si el crèdit d'assanejament també afecta aquesta prohibició o no. Amb tot, Muñoz ha assegurat que en cas que no fos possible concertar el crèdit l'any vinent, l'afectació no seria greu i el consistori esperaria fins al 2012. Tot i això, i segon recull la proposta d'acord del ple municipal del mes d'abril, la sol·licitud del crèdit extraordinari es concebia per donar compliment a les prescripcions legals que obliguen a l'Ajuntament a eliminar el romanent de tresoreria negatiu abans el 31 de desembre del 2011. D'altra banda, de l'alcalde de Tiana ha volgut deixar clar que les obres del municipi ja estan finançades per subvencions o per crèdits ja sol·licitats i que, per tant, la impossibilitat d'endeutar-se a partir de l'any vinent no afectaria les inversions de la nostra vila. Emili Muñoz s'ha posicionat també pel que fa al compromís de l'Estat de buscar solucions a l'endeutament dels ajuntaments. Aquesta declaració d'intencions el govern espanyol ha vingut donat aquesta setmana per part del secretari d'Estat de Cooperació Territorial, Gaspar Cerries, que s'ha compromès de la Comissió Municipalista de Catalunya, analitza i troba solucions immediates en aquest sentit. Es tracta d'evitar que els projectes cofinançats dels municipis catalans s'hagin d'aturar, davant la impossibilitat que els ajuntaments adquireixin crèdit a partir del gener del 2011. En aquest sentit, s'ha pronunciat també l'alcalde de Tiana, fent referència especialment a la Llei de Dependència, Serveis Socials i a l'Escola Bressol, cofinançats per la Generalitat. Quan posem en marxa en aquests 3-4 darrers anys nous serveis impulsats amb compromisos de cofinançament, ara deixen en destacada els ajuntaments. Per tant, és una situació absolutament kafkiana, inexplicable, i espero que aquestes converses que de facto suposen un reconeixement d'una errada monumental de la, del govern de l'Estat, portin a bon terme algun tipus de resolució que no ofegui els ajuntaments, que es doni oxigen per poder fer uns endeutaments raonables i amb els controls que convingui. Muñoz ha afegit que aquest diàleg, obert a posteriori per l'Estat, mostra el reconeixement implícit de l'error que va cometre en prendre les decisions relatives al crèdit, per sorpresa, ha dit, i sense haver estat dialogades amb els ajuntaments. També ha explicat que el finançament ordinari dels consistoris és insuportable i que en s'han reduït un 20% les aportacions a l'Estat i l'any vinent encara es preveuen reduir més.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 en Emili Muñoz ha valorat positivament l'aportació, però especialment pel que fa la possibilitat de donar un lloc de feina a persones aturades. Que ens ajudarà a millorar alguna cosa, serveis i projectes energètics i d'edifici municipal, sí, però no és lo important. perquè en 5-6 mesos tampoc, tampoc arregles molt l'Ajuntament ni, ni el poble, però en canvi, set persones que fa més de 6 mesos que estan en la Tur que ja no cobren res d'enlloc, eh, podran tenir un respir que per les seves famílies serà molt important. Es contractaran un total de 3 peons per tasques d'arranjament d'edificis, dos agents cívics mediambientals i dos informàtics per la implementació de serveis telemàtics. Es donaran a terme un total de 3 projectes. Un d'ells passa per l'arranjament de l'edifici de la ciutadilla de l'Escola Lola Anglatà i d'altres instal·lacions municipals. Un altre està relacionat amb la implantació del servei de gestió informatitzada dels tràmits de l'administració a fi d'aconseguir més eficàcia i agilitat en els processos administratius i facilitar al ciutadà l'accés telemàtic als serveis de l'administració pública. L'últim passa per implementar accions d'estalvi energètic amb l'objectiu principal de contribuir a la reducció de les emissions de CO2. D'aquest projecte em dona més detalls d'Emili Muñoz. L'estímul cap a l'estalvi domèstic eh, es farà amb dos agents medioambientals que faran durant aquests sis mesos assessorament, campanyes de conscienciació, en fi, una mica la mateixa dinàmica que es va fer amb la recollida selectiva de residus, doncs ara amb l'estalvi energètic domèstic. Les persones interessades a formar part del procés de selecció d'aquestes places poden lliurar ja el seu currículum a l'Ajuntament de Tiana. tenen temps fins al 28 de juny. Per aspirar un d'aquests llocs han d'estar a l'atur, inscrites com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya amb una antiguitat mínima de sis mesos. A més, no poden estar cobrant prestació ni subsidi de desocupació o ser si el mes de juny l'últim de prestació. Sí poden estar cobrant el PIRMI, el RAI o el subsidi PRODI. Per últim, requereix no haver participat en plans d'ocupació als anys 2008 i 2009. La subvenció atorgada a l'Ajuntament forma part del projecte Impuls Treball desenvolupat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquests plans d'ocupació volen afavorir la creació de llocs de treball, tot beneficiant a les persones aturades sense prestació. S'adrecen a sectors emergents a la nova economia com són les energies renovables, l'eficiència i l'estalvi energètic i tecnologies de la informació i comunicació. També s'adrecen al sector de la construcció, la direcció de promoure la rehabilitació d'edificis i espais públics. La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana ja ha tancat la programació cultural per aquest estiu. L'oferta s'estén al llarg dels mesos de juliol, agost i principis de setembre. Des del consistori s'ha apostat per donar continuïtat a les propostes d'anys anteriors. Ho explica el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pascual. La posta és continuar-ho, continuar endavant i anar programant coses sempre amb la idea de qualitat, també amb la idea de fer participar persones a les unes amb tiana, especialment a... El aquest d'entreny de música al jardí o al jazz, no? que incorpori músics, artistes, eh, si no, tianencs o, o lligats a Tiana d'alguna manera. Aquest és un segon objectiu. Les nits dels dimecres de juliol i la primera d'agost serà el torn de les Sardanes a la Fresca, organitzades per l'agrupació Amics de la Sardana de Tiana i que aniran a càrrec de la Copla Marinada. S'interpretaran obres d'Isabel Medina, Joan Lázaro, Eduard Ulrà... Joan Lluís Moraleda i Pere Mercader. El parc del Camp de Futbol Vell acollirà un any més les audicions i ballades a partir de dos quarts de deu de la nit. D'altra banda, durant tres dijous de juliol tornaran les nits de música al Jardí Lola Anglada. Enguany s'ha suprimit un dels concerts a fi de mantenir la qualitat en un context d'obligada contenció econòmica. Tot i això, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana ha explicat que la voluntat del consistori és consolidar aquesta proposta, que enguany arriba a la tercera edició. De fet, fins i tot no es descarta ampliar-la d'altres espais públics en els pròxims anys. Intenta recollir l'experiència dels últims anys i anar consolidant coses com són la de les nits del jardí. Una idea que plana sobre això, perquè ja l'any passat, l'apurament en alguns casos de, del jardí era limitat, és que millor més endavant es podem estendre a altres jardins. Les tres actuacions a les nits de música al jardí Lulanglada aniran a càrrec de brossa, quartet, corda, de mel i de BCN Brass Ensemble. Les actuacions tindran lloc als Jous de juliol entre els dies 8 i 22 a partir de les 10 de la nit. Les nits de divendres compreses entre el 9 i el 30 de juliol serà el torn del cinema La Fresca al parc del camp de futbol vell. En aquest espai es projectarà les pel·lícules Tiana i el sapo, Alicia en el País de les Meravilles, Ab i Sherlock Holmes. Ja ha entrat l'agost, la vintena edició de l'Estiu Jazz i altres músiques prendrà el relleu del cinema. Des del dia 6 d'aquest mes i fins al 3 de setembre, els divendres al Casall a la plaça de la Vila rebrà la visita del quintet de Jazz Soul Susanna Sheiman, de Diapes Capella, del Jazz Groove de Shark, del Jazz On Back de Francesc Capella i de Gumbo Jazz Band. Tiana, primera hora. El Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia del Maresme fa una crida urgent a l'adopció de gats d'entre un i tres mesos després que en els últims dies se n'hagi incrementat el número que arriba a les seves instal·lacions. La responsable de la protectora d'Argentona, Mar Alcalà ha explicat que més enllà de la campanya d'adopció també es persegueix un objectiu de conscienciació. Estem fent una crida per l'adopció, per intentar trobar famílies per a aquests gatets petits que tenim ara al centre i també per conscienciar la gent de l'esterilització, de la importància d'estar litzar les gatas i que no els abandonin de qualsevol manera perquè em destics no si esperen aquest gatet sempre és tan bo i tan maco com els que podem tirar endavant. Segons expliquen des del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia del Maresme els seus propietaris els abandonen en caixes de cartró al costat de contenidors parcs o portes d'edificis La crida del Centre d'Argentón arriba després que l'Associació Protectora dels Animals de Tiana apropa alertés també de la proliferació de les camades de gats durant aquesta època de l'any i recomanés l'esterilització d'aquests animals. Aquesta acció és necessària per evitar la saturació d'espais d'acollida com els que vam la protectora d'animals amb un gat té els seu municipi per acollir els felins. Tots els animals del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia del Maresme, que es lliuren, han superat els tests vírics, estan desperacitats, microxipats, tenen el calendari de vacunes al dia i quan es fan adults s'esterilitzen en el mateix centre. A dia d'avui hi ha una desena de gats que es poden donar en adopció. En el marc de la Setmana del Consum, que organitza l'Ajuntament de Tiana, aquesta emissora emet diàriament una píndola sobre un tema de consum. Avui la tècnica Maria Jesús Calluela fa un seguida recomanacions a tenir en compte pel que fa les compres per internet. Quan comprem per internet hem d'observar que estem entrant dintre d'una pàgina web segura. Això ens ho indica el símbol d'un cadenat tancat i quan les, les lletres P, P, H, S s'ajunta aquesta S, és a dir nosaltres sabem que estem dintre d'una pàgina web eh, correcta que no és entre cometes pirata si tenim aquesta, aquests dos símbols la primera cosa que hem de tenir clara és la identitat del nostre proveïdor I, allò, i aleshores tenir molt en compte quines són les característiques especials del producte que comprem, la forma de pagament quines modalitats d'entrenament el termini de validesa si hi ha una oferta o si hi ha un preu especial i la durada mínima del contracte. La comanda electrònica, eh, en aquesta comanda estarà prohibida l'enviament de productes no sol·licitats i que incloguin alguna petició de pagament i si s'envia aquest producte sense haver-ho sol·licitat eh, sense que això eh, suposi infracció, el receptor no està obligat a la seva devolució ni se li podrà reclamar el preu. Tenim dret de desestiment al cap de 7 dies això què vol dir? Que quan nosaltres rebem un producte comprat per internet o des de qualsevol modalitat de compra a distància tenim 7 dies per tornar aquest producte sense cap despesa i sense cap motiu, és a dir eh, la garantia de comprar a través d'internet és que quan Rebem aquest producte si no ens interessa, a pesar d'haver-lo comprat, el podem tornar. I lúnica despesa que això ens suposarà en tot cas serà el del transport de retorn, és a dir l'enviar-lo una altra vegada a l'empresa on l'hem comprat. Tiana, primera hora, notícies. L'entitat Espais Escrits, una xarxa del patrimoni català, ha posat en marxa aquesta setmana un projecte de mapa literari català 2.0. Es tracta d'una aplicació web basada en la tecnologia de Google Maps i que conté més de 400 textos de 31 autors diferents com Mercè Rodoreda, Santiago Rossinyol, Josep Pla, Miquel Martí i Pol o també Salvador Espriu. L'objectiu és dinamitzar el coneixement de la literatura catalana a través de les tecnologies de la informació i la comunicació i fomentar d'aquesta manera el patrimoni de la literatura del nostre territori. Carme Torrent és la secretària d'Espais Escrits. Unir literatura i territori, tota la literatura està associada a un espai físic o, o mental o simbòlic, però en aquest cas nosaltres hem volgut cartografiar aquests espais simbòlics escrits pels nostres autors, per als autors catalans. Cada localització geogràfica o espai escrit està format per un tec relacionat amb el territori, així com tota una sèrie de continguts multimèdia com fotografies, vídeos explicatius i àudios de les obres literàries. L'aplicació també recull la localització dels centres de patrimoni literari d'estudi que conformen l'associació Espais Escrits. Un dels escriptors que està indexat en aquest mapa és Blai Bonet i es vincula a Tiana doncs en un dels seus textos va tractar al nostre municipi. Porta per títol La vida i els meus instants i va ser escrit l'any 1987. D'altra banda, la secretària d'Espais Escrits ha explicat que la voluntat de l'entitat és ampliar el nombre d'autors i en aquest sentit no ha tancat la porta a incloure l'escriptora, il·lustradora i tient encara la l'Ola Anglada. Penso que, que seria un element important per associar-se. N'hem parlat més d'una vegada, a més a més no tenim cap, cap autor així que, que, que barregi com ella, no, tampoc tenim la peles mestres, és a dir, gent que uneixin literatura i dibuix, no? com és el cas de la, de la Lola Anglada, no, tenim, no, no hi està associada, però perfectament, si l'Ajuntament estigués interessat en associar-s'hi. A més, el web del mapa literari català proposa l'experiència de viatjar pel territori gràcies a les rutes literàries, que poden ser recorreguts tant virtuals com practicables. La presentació d'aquest projecte serà demà divendres a les 10 del matí al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. La Diputació de Barcelona difondrà material didàctic sobre els drets i deures dels pares i mares de nens de 0 a 3 anys que assisteixen a les escoles Bressol, així com informació tècnica al respecte. Es tracta d'una carpeta elaborada des de l'àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació. La informació estarà a disposició dels usuaris als serveis municipals de consum dels ajuntaments. Cristina Supervia és la tècnica del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona el material aquest es va pensar davant del fet de que avui en dia els nostres nens fins a més petits, fins a 3 anys, ja no es queden a casa sota la cura de familiars més grans, sinó que aquesta funció ja la deixem per les escoles Bressol. Llavors ens trobem que els pares arriba un moment que volen escollir l'escola Bressol i com tot l'ofici de pares la primera vegada és bastant difícil perquè no saben sobre quines bases fer-ho. Llavors té la seva importància, entre altres coses, perquè és on comencen la seva etapa d'educació infantil. L'objectiu de la documentació de la carpeta és facilitar al màxim als pares la de l'escola bressol que més els convingui i de l'altres devenir una eina de suport i d'avaluació tant pels tècnics municipals com pels agents del sector. En aquest sentit les carpetes contenen una guia pràctica en la qual es detalla és una llar d'infants i com ha de ser el seu espai físic, què cal saber abans de matricular un infant, quins serveis han de prestar, com ha de ser la gestió i organització dels centres i quins són els els drets i deures dels progenitors. A més, també s'inclou un tríptic informatiu i un CD. Per a l'elaboració d'aquestes carpetes, s'ha comptat amb l'assessorament de l'àrea d'educació de la Diputació de Barcelona. Es preveu que la informació estigui disponible en els serveis municipals de consum a partir del pròxim juliol. L'hora del conte de la Biblioteca Can Baratau està dedicada aquest dijous a històries d'animals de granja. A través dels contes que s'explicaran als nens i nenes podran conèixer quins són els animals que es troben en aquest espai i també les històries i aventures que els fan ser protagonistes d'aquests contes. En aquesta ocasió i per primera vegada la conte-conta Sílvia Cantós serà l'encarregada de la sessió realitat serà diversos contes que explicaré i el que faré serà enllaçar-los amb el fil conductor de la granja. Aleshores llegirem un conte que serà un conte que parlarà d'una història d'una vaca, un altre parlarà d'ovelleta, un altre d'uns porcs, o sigui, de, de diferents animals de la granja. La vaca que va pondre un nou, l'ànec va en bici o qui ha amagat la meva gibrelleta són tres de les històries que s'explicaran en aquesta hora del conte de la biblioteca Can Baratau. Començarà a partir de les 6 de la tarda. De 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. L'entrevista L'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona ha elaborat una carpeta que recull diferents elements relatius als drets dels pares i mares de nens de 0 a 3 anys que assisteixen a les escoles Bressol. Aquestes carpetes estaran a disposició dels usuaris els serveis municipals de consum dels ajuntaments. I precisament per conèixer més aspectes doncs, sobre aquesta informació tenim a l'altra banda del telèfon a la tècnica del Servei de Consum de la Diputació de Barcelona, Cristina Supervia, bon dia. Bon dia. Doncs parlem de què és el que trobaràn els pares en aquestes carpetes. Molt bé, primer dir-vos que el material aquest es va pensar davant del fet de que avui en dia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 i s'han de començar a desenvolupar les seves activitats i capacitats, per la qual cosa ens interessa molt escollir bé i, sobretot, escollir eh, l'escola que satisfagui les nostres necessitats, la més adequada per nosaltres. I quines són les orientacions que recullen en aquesta guia? Perquè els pares, sobretot primerencs, ens deies, no? Sí. Que ens ho tinguin en compte. Bé, bueno, doncs, eh, se'ls fa una primera, un tríptic, que la carpeta conté un trícnic informatiu sobre què s'entén per una escola bressol, no és mateix un nen que va cada dia a l'escola, que un que va a un centre a un lloc més lúdic, però que es podria confondre amb algun lloc, quins tipus d'escoles hi ha, la titularitat de les escoles, si són públiques, si són privades. Eh, no deixem de tenir uns drets com a usuaris, però també unes obligacions els drets com accedir i gaudir del servei amb les mateixes condicions d'igualtat i d'acord a la normativa vigent, el rebre informació sobre les condicions d'accés i de prestació del servei, que puguem participar d'alguna manera amb el funcionament del, del centre, etc, que també eh, tinguem preservada la nostra intimitat personal i familiar, no la, que no divulguin sense el nostre consentiment express doncs les dades personals que els hi podem facilitar, etc. I així com que també tenim unes, uns drets de presentar, quan convingi o sigui necessari, una reclamació o una queixa o un suggeriment relacionat amb el funcionament del servei i es rebre la resposta adequada, que no es quedi allà. Igualment tenim unes uns deures, unes obligacions, que és complir les normatives del funcionament intern d'aquestes llars, respectar l'horari adoptar una conducta respectuosa amb tot el personal que allí treballa i tenir cura de les instal·lacions i tot o que se dongui per fer servir, en tot moment mantenir unes normes d'higiene i després també una cosa que és molt habitual, no portar un nen quan està avente una malaltia contagiosa. moltes són de sentit comú però aquí les tenim totes recollides i, i per suposat, pagar, un alt preu fitzat. Llavors, després d'aquesta primera informació, també hi ha una guia tècnica, per si volem ser encara més, més detallistes, amb la qual tant pot servir el pare que escolleix per mirar requisit un per un, com els, els empresaris del sector, per tenir una autoevaluació, com el tècnic de consum municipal, quan se li fa alguna, alguna pregunta, consulta o reclamació, perquè tinc un material de base, uh -huh. que ens dona tots els requisits tècnics que s'han de complir, incloent tota la normativa que regula l'educació infantil i de les lleis d'infants, un estudi sobre la mateixa i, un, i aquest document, que és un checklist de comprovació de tots els requisits mínims exigibles. Així tu, depèn del, del municipi que estiguis, pots mirar amb aquell municipi quina és la normativa aplicable i saber ser hi ha, hi ha pues, si aquella llar d'infants, si la compleix no la compleix, segurament la complirà i si no, veure pues, les mancances o, o, o les, les coses que tinguin més profitoses per tu. Per últim, si encara vols mirar-ho més bé, tens un CD que recull el text de tota la normativa aplicable. Llavors pensem que pot ser un material útil, però ja us dic, la guia tècnica té bastantes fulles, uh -huh. unes 65, amb la qual hi ha bastanta lectura per anar fent poc a poc segons els nivells que t'interessin. Interpreto doncs, que aquesta guia tècnica s'adreça sobretot, doncs, eh, vol ser una eina de suport vaja, i d'avaluació tant pels tècnics municipals com pels agents del sector sí. i no tant pels pares, no? com bé ens comentaves. La guia tècnica és més, més tècnica, no o sigui, seria més per aquests dos sectors que tu has dit, però bueno, sempre hi ha pares que poden estar interessats fins a l'últim detall i llavors s'ho trobaran tot. D'acord, i suposo doncs, que en el moment en què la Diputació de Barcelona eh, s'engresca doncs, a editar eh, aquesta carpeta informativa doncs, també és perquè detecta un desconeixement no? pel que fa doncs, tant pels pares i no sé si gosaria dir també pels tècnics doncs, precisament d'aquesta qüestió, no? Sí, està clar que quan ens hem de trobar davant del fet de buscar una escola a Bressol o una escola després per les altres etapes educatives els pares, en un moment donat, no tenim prou informació a l'abast. Potser n'hi ha, no, no, però no, no, no la tens a l'abast. Normalment no, no la trobes, no saps ben bé, passes una mica del boca en boca. Llavors aquí també aportem doncs, els llocs de consum, les, els, les entitats on podeu cercar més informació. Com mm -hmm. Són la, els municipis, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, els consells comarcals, les, les oficines comarcals d'informació al consumidor, la pròpia agència catalana, la Diputació de Barcelona, si és el cas, i, per a suposat, l'àrea d'educació de la Generalitat de Catalunya. Clar, perquè més enllà doncs, de tenir aquesta informació recollida en una guia, moltes vegades els pares quan es troben amb problemes doncs, amb l'escola Bressol o amb desconeixement doncs, pel que fa a certes qüestions relacionades, no saben ben bé on poden acudir. I en aquest cas doncs és important informar-los també de que tenen en el propi municipi un servei de consum que els pot orientar en aquest sentit. No? Sí, i, i quan us dit els drets, el que mi em sembla molt interessant és tenir en compte que poden presentar una reclamació com a usuari d'una escola de bressol, si convé. Parlem d'una informació de drets, també de deures, i no sé si en aquest sentit podem parlar d'algunes reivindicacions o problemes més comuns o més habituals que s'hagin donat en aquestes escoles bressol. Pues la veritat és que jo no tinc base per poder-te contestar aquesta pregunta, perquè no... el meu camp professional no, no, és, no està per aquí, però jo crec que com alguna casuística pot ser un resultat de procés de preinscripció o així amb el que es ha de tenir una igualtat i registrar per les normes que estableix el sector però, per exemple, amb menús sé que no hi ha una regulació estricta però més o menys aquí t'informen de com són els menús amb les altes etapes educatives per tenir un element de, de judici i de criteri per si hi ha alguna cosa, sempre el bo és quan hi ha un problema comentar-lo amb la pròpia empresa i després anar allà a informació més especialitzada amb un nou i saber fins a quin punt tens raó no. En el cas de Tiana no tenim un aumic, com sé sí que bueno, succeeix amb un gat, però sí, sí que tenim un servei Us volia, de consum. Exacte, volia dir aumic és part de formació, però la majoria de municipis o que teniu és el servei municipal amb el suport de la Diputació de Barcelona, o de, però que en propi municipi, us presta aquest servei de defensa dels drets dels consumidors. I ens, ens, ens assenyalaves abans, al principi, que hi havia hagut un canvi social i que precisament doncs, tan, també havia motivat doncs, aquesta edició de la guia, no? Sí. És evident que ara eh, els nens ja no estan a casa, abans es quedaven amb els avis o però ara avui en dia normalment la dona està incorporada al, mercat, al món del mercat laboral diu que fa és que quan acaba la baixa es reincorpora al seu lloc de treball i ja no pot estar tot el dia pendent de la, del nen o nena i les persones grans pues, a vegades ja tampoc el model de conviure amb els grans tampoc amb una mateixa vivenda, tampoc és, és el més habitual Llavors, que aquests nens tenen que anar allà, ja, ja començar la seva vida educativa uh -huh. i no, no es queden a casa. D'acord, doncs nosaltres hem volgut parlar amb Cristina Supervia, tècnica del Servei de Consum de la Diputació de Barcelona, que ens ha costat una miqueta, doncs, aquests aspectes, sobretot, doncs, aquesta carpeta informativa que pròximament, doncs, tindrem en els ajuntaments. No sé si podem posar una data allà. Ja. Jo crec que el mes de juliol estaran tots els ajuntaments, a començaments de juliol, D'acord, doncs els pares interessats ja ho saben, que en el servei de consum de l'Ajuntament de Tiana doncs tindran a disposició aquesta guia que ha editat la Diputació de Barcelona i que, i que recull precisament tots aquests diferents elements relatius als drets i deures dels pares i mares de nens de 0 a 3 anys. Moltes gràcies, Cristina Supervia, per atendre'ls. A vosaltres. Fins una altra. Fins una altra. Ràdio Tiana, serveis